Причини на страданията След лекцията и гимнастическите упражнения се върнахме в салона. Една сестра попита Кои са причините за страданията? Ще изброя някои от причините. Първо, противоречията в живота не са от Бога, а от хората. Всичко е от Бога, но всичко не е такова, каквото е излязло от Него. Енергия излиза от Бога, но като мине през съществата се изменя. Добива примес и поради това идват противоречията и страданията. Второ. Друга причина за страданията е нарушението на Божествените закони. Страдаш, когато не изпълняваш волята Божия. Страдаш поради своите погрешки от миналото. Страданията не са от Бога и щом хората изпълняват Божиите закони, Страданията престават. Неразумният живот води към страдание. Например, ядеш някоя храна и страдаш. Направиш погрешка и идва наказанието. Умният човек не трябва да страда, но при сегашните условия страданията са неизбежни. Един ме попита, защо страда. Казах му, че в миналото е бил вълк и е разкъсал 10 000 овце, Трето, понякога страданията са изпити. Изпитвате доколко си разбрал това, което си учил. Четвърта причина на страданието е следният закон. Когато човек минава от една фаза в друга, трябва да се намира в страдания през преходния период, когато е на границата между двете фази. Големите препятствия, които природата туря, имат за цел да развият в човека нещо хубаво и мощно. Пето. Нека споменем идейните страдания. Ти се бориш за една възвишена идея и страдаш. Това са страдания за идея. Неразумните страдания трябва да се избягват. Шесто. Някои страдания са за чуждо благо. Например, някой троши камъни, страда от тежък труд, но може да бъде сигурен, че те ще послужат за благото на хората, ще се построят Хубави издания, хубавите обуща, които носиш, са причинили страдания на някое животно, понеже се правят от тяхната кожа. Ти се отопляваш с камени въглища, но колко миниори са страдали от тежък труд в подземята, за да ги имаш? Колко хора са страдали, за да дойдем до това положение, в което сме сега? Оценявайте техните страдания. Седмо, някой път страданията са родилни мъки при раждането на нова идея в човека. Има и други причини на страданията, които няма да споменаваме. Сега изпейте една песен. След това, учителя каза Всяка сутрин може да изговаряте следната формула Господи, да получа това, което си предвидил за мен през този ден. Да изпълня работата, която си определил за мен през този ден.